Vocea Basarabiei Forum Radio Suntem ați prieteni, bună seara, sunt Ștefan Secăreanu, suntem la o nouă ediție a emisiunii Forum Apostolului de Radio, Vocea Basarabiei. Telefoanele noastre în studio sunt aceleași 844699 sau 84469500. 2.2 în față, nu uitați acest lucru. Vă invit să participați astăzi la a, emisiunea noastră, să veniți cu a, poziția dumneavoastră pe marginea temei pe care o voi pune acum în discuție și anume este vorba despre ziua Armatei Românie. 25 octombrie este în ziua Armatei Române. Aceasta este tema discuției noastre. <fie> La României, în Republica Moldova. Astăzi, 25 octombrie, au fost depuse flori la Complexul Memorial Cimitirul Eroilor Români din Chișinău și a fost organizată o masă de pomenire. Evenimentele dedicate armatei române au început încă acum două zile cu o conferință științifică dedicată istoriei militare și contribuției ostașilor români la înfăptuirea marii Uniri din 1918. Astăzi, ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ioniță, însoțit de atașați militari români și un sobor de preoți de la Mitropolia Basarabiei, conduși de Mitropolitul Basarabiei și exarhul în Înalt Preasfințitul Petru, a participat la o ceremonie de comemorare a ostașilor români la Complexul Memorial Cimitirul Eroilor Români din Chișinău. Soldați care au căzut pe câmpul de luptă sunt eroi și este datoria noastră să le Păstrăm memoria, a declarat ambasadorul Daniel Ionitza. Mâine va avea loc o acțiune de comemorare la cimitirul eroilor români de la Vârzărești, raionul Nisporeni, unde sunt înmormântați 178 de ostași români căzuți în cel de-al doilea război mondial. Ziua armatei românii, România a fost instituită prin Decretul numărul 381 din 1 octombrie 1959, data de 25 octombrie 1944, semnifică eliberarea deplină a teritoriului național de sub ocupația hortisto fascistă care s-a obținut prin lupta eroică peste 525.000 de, de militari angajați mijlocit în luptă între 23 august și 25 octombrie 1944. Dintre aceștia au fost uciși, sau au răniți circa 58 de mii. pierderile provocate inamicului s-au ridicat la 89.934 de, de militari, dintre care 76.275 de, de prizonieri. Astăzi este ziua armatei române, după cum spunem, stimați prieteni, o zi care ar trebui să însemne pentru noi mult mai mult decât înseamnă cu adevărat. Motivul este simplu și evident și așa ar trebui să fie dacă am privit doar puțin în istoria noastră, ca să vedem ce a reprezentat armata română în uh, prezervarea și existența noastră ca stat. Uh, este un uh, eseu întreg consacrat uh, armatei române, eseu al uh, Ziaristului și istoricului Cristian Negre, din care îmi voi permite să citez în această seară, stimați prieteni! Înconjurați doar de dușmani, cărora le-am stat permanent ca Sarea nogi, insulă latină, înconjurată de slavi și fino-ugrici, de popoare venite din pustiurile Asiei pentru a se stabili aici, am fost permanent pentru ei o piedică în calea expansiunii lor. Toată istoria noastră a fost o luptă permanentă pentru existență și păstrarea neamului după atâtea lovituri. Este un miracol că mai avem un steag căruia să ne închinăm, spunea marele Nicolae Iorga. Prins între năvălitori, cuceritori și imperii călcați din toate părțile am supraviețuit ca neam și ca popor acolo unde alții au dispărut. Doi piloni de granit au fost cei care ne-au menținut peste veacuri. Credința și sabia. Credința în Dumnezeu, biserica, credința în neam, în limbă și tradiții, credința în dreptatea lui Dumnezeu, care nu se putea până la urmă să nu-și întoarcă fața către Români. Și sabia, puterea armată, forța brută cu care stăteam în fața forței, tăria cu care ne ridicam de fiecare dată pentru a lovi din nou un dușman, făcându-l să muște țărâna sfântă a patriei și să ne respecte, iar când venea din nou, să-l lovim din nou. Două milenii de existență, câte popoare se pot lăuda cu asta? Nu prea multe. O enigmă și un miracol, poporul român, spunea istoricul Gheorghe Brătianu, și asta am și fost. Chiar și în secolul XIX, mulți doreau ca românii să dispară, numai că românii au refuzat să dispară, spunea istoricul american Larry Watts. Așa adăuga nu numai în secolul XIX, ce și în secolele precedente, de la primele învălit barbare, s-a dorit dispariția românilor. În alte părți, în peninsula balcanică, în câmpia panonică, la est de Nistru, românii au cam dispărut sau sunt în număr extrem de redus. Aceeași soartă ne era destinată și în arealul cuprins între Tisa, Dunăre și Nistru, dar aici, în centrul românismului, ne-am încăpățânat să supraviețuim, bazându-ne pe cei doi piloni de care vorbeam credința în Dumnezeu și puterea armelor. Nu este întâmplător că noi, românii, nu avem o dată oficială a creștinării noastre, cum au alte popoare, ca și rușii sau ungurii, data la care un anumit conducător al lor trece la creștinism. Explicația este simplă poporul român s-a născut direct creștin, această religie pătrunzând în Dacia Romană, adusă de soldați și coloniști, astfel că la retragerea Aureliană era deja un miez creștin care a crescut și s-a dezvoltat făcând poporul român în devenire creștin încă din zorii existenței sale. Nu este de minare că biserica și credința în Dumnezeu ne-a însoțit în fiecare etapă a istoriei noastre. Românul leagă fiecare etapă a vieții și activității sale de religie și credință, ridică biserici, locașuri de închinățiune și troițe la răspântii. Folclorul este plin de personaje creștine ca și Sfânta Vineri sau Sfânta Duminică, chiar și simbolurile cioplite în porțele de lemn cuprind simboluri creștine timpurii vechi de sute de ani. Pietrele de mormânt din primele secole au simbolul creștine, mai este și Egozenoviev Tumpovski, una din primele dani creștine. Dar spiritualitatea și credința nu înseamnă nimic în materie de continuitate, în sensul că nu ar fi avut cum să supraviețuiască în lipsa unui braț în armat care să le apere în acele vremuri tulburi. Românii nu ar fi supraviețuit. Numai cu credința, la fel brațul înarmat nu ar fi fost motivat dacă nu ar fi avut ce să apere, respectiv, credința și neamul. Una fără alta nu ar fi avut cum să existe. Chiar și astăzi, după douăzeci de secole, vedem că aceleași simboluri sunt în topul încrederii la români, biserica și armata. Să se mai îndoiască cineva de înțelepciunea poporului nostru român. Avem o istorie militară atât de bogată încât multe alte popoare ne-ar invidia dacă ar cunoaște-o. Dar cum să o cunoască alții dacă nici noi nu o cunoaștem și chiar dintre noi, românii, sunt destui care o denigrează, o blamează și o aruncă în desuietitudine afirmând fel de fel de inepții doar pentru a fi la modă sau pentru a se potrivi unui trend. Cât îți uită dacă nu toți, că românii de cele mai multe ori s-a măsurat de la egal la egal cu cele mai mari putere militare ale timpului și nu de puține ori au ieșit victorioși. Pentru asta cred că sunt necesare cuvinte despre brațul în armat al țării, armata începând de pe vremea când aceasta se numea simplu oaste. Evident, nu putem să ne referim acum la întreaga istorie glorioasă a armatei române. Noi, românii basarabeni ne oprim cu sufletul mai mult la ceea ce a însemnat armata română pentru unirea noastră cu patria mamă României. Nu cred că este cineva care ar putea contesta rolul armatei române în realizarea României mari, rolul soldatului român în impunerea realității României mari. Una este ce spun cancelariile occidentale, alta este situația din teren. Degeaba conferința de pace de la Paris ar fi zis că Transilvania aparține României dacă România nu-și putea impune prin forță la nevoie, stăpânirea asupra acestei provincii spune zearistul și istoricul cristian, negre. Crede cineva că Franța sau Marea Britanie ar risca viața unui singur soldat ca să facă dreptate României dacă aceasta nu era capabilă să o facă singură? O rezoluție a Parisului i-ar fi speriat pe Unguri sau Peruși în așa grad încât aceștia să evacueze în Goană, Transilvania sau Basarabia? Să nu ne facem iluzii! România Mare a fost impusă prin forța armelor, prin baioneta soldatului român și prin drăzenia acestuia, prin jertfa și sângele său, nu prin rezoluții de la Paris. Am putea echivala astăzi rezoluțiile de la Paris cu rezoluțiile ONU din prezent, câte state împotriva cărora au fost date rezoluții ONU sau grăbit să le accepte și să le pună în practică. A fugit Saddam Hussein din Cuveit în 1991 de spaima rezoluțiilor ONU sau au făcut o supresiune armată a coaliției. Și exemplele pot continua cu sutele. În concluzie, nu politicienii, nu diplomații au fost aceia care au realizat România Mare, ci meritul realizării ei stă în puterea celor care au impus-o, soldații armate române, și au, au impus-o cu arma, nu cu vorba spune zearistul și istoricul român, expertul militar Cristian Negra. O altă probă de foc a fost al doilea război mondial, când din nou a trebuit să ne bazăm pe forța armatei pentru a ne păstra existența amenințată. Anul 1940 a fost momentul în care toată lumea a înțeles că diplomații și politicienii au ieșuat România mare, clădită pe sângele și jertfa înaintașilor, încetase să mai existe. Armele vor, vor vorbi din nou. Am pornit la război nu pentru spațiu vital, nu pentru cuceriri, ci pentru a ne recupera teritoriile pierdute prin ultimatumuri și dictate. Armata s-a bătut cu mult curaj în Basarabia, Bucovina, Transnistria, Odessa, Crimea, Caucaz, Cotul Donului. Stepa, Calmucă, Stalingrad, în multe bătălii împotriva unor forțe superioare și sorți uh, potrivnici. Am fost principala forță militară a Axei pe frontul de est, după Germani. Pe frontul de vest, de asemenea, ne-am bătut pentru Transilvania, în Ungaria și Cehoslovacia, a patra forță militară a aliaților după URSS, SUA, Marea Britanie și înaintea Franței. Ceea ce am obținut... Și ceea ce nu am obținut nu îi se poate imputa sub nicio formă armatei. Ea și-a făcut datoria, a urmat ordinele cu ce dotări a avut. Nu ne putem opri pe Nistru în 1941. Ne putem opri pe Nistru? Cum nu ne-am putut opri la granița maghiară în 1944? Armata a plătit cu mult sânge, pierderile românești fiind mari, dar armata s-a bătut cu curaj, dovadă fiind... Numeroasele aprecieri ale aliaților și chiar ale adversarilor. Astăzi este ziua armatei a bărbaților și femeilor ce poartă uniforma românească, a celor care își fac datoria cu ce au, cu ce țară le-a dat și nu se plâng niciodată. Ei nu se plâng, ei nu protestează, nu fac greve din când în când cad la datorie prilej numai bun pentru politicieni de a-și mai căra câteva înjuri în jurături unii altora. Revenind la ceea ce nu ne-a ținut pe noi aici două milenii, spun din nou că nu partidele, nu președinții, nu primăriile au făcut-o, ci doar credința în Dumnezeu și brațul armat al țării, așa că de fiecare dată când treceți pe lângă o biserică, închinați-vă, dar Descoperiți-vă și închinați-vă și de fiecare dată când treceți în grabă și pe lângă un cimitir al eroilor. Ei merită asta din partea noastră, măcar atât mai putem face pentru ei, spune zearistul istoric și expertul militar Cristian Negra. Dumnezeu să o crotească România și armata. Ei. Mă opresc aici, stimați prieteni, sunt foarte multe lucruri de vorbit. Vă las acum să vorbiți dumneavoastră. Telefoanele noastre sunt 844 699 844695. Dacă avem pe cineva pe fir la această oră, vă rog să mă anunțați. Da, avem. Da, vă rog. Bună seara! Bună seara! Iu pașa mușat voievodă, a parține acea mâini, capul sus pe apătorainte Moldova lui Ștefan cel Mare, sus până drept al lui Ștefan cel Mare, va veni o zi mare și pentru Moldova, Basarabia, va veni o zi mare și pentru Moldova, și-a venit mușatin cu slova, cu crucea și cu sabia să-mi apăr Basarabia. Predați-mi puterea în stat, sunt curat și deștept bărbat Și în rândurile frontului popular am luptat Să avem în lume al doilea românesc stat Basarabia vrea libertate și dreptate Poporul nu mai poate de atâtă lașitate unire necondiționată, cum am mai fost odată Trecem la subiect, iată una din... Cele mai glorioase epopee armatei române a fost la Uituț și Mărășești. Nu la Stalingrad s-a pronunțat, înapoi, dar la Uituț și Mărășești când armata germană practic a ocupat toată România, a vrut să ocupe Iașul unde s-a refugiat regele Țarul, Niculae spunea să treacă la Chișinău, în Basarabia, regele a refuzat capul lui Mihai Viteadu se găse la Kherson în baliză cu ofițerii români. Deci iată atunci s-a pronunțat primă dată fraza pe aici nu se trece. Fia că la uitus și Măreșești armata română a rezistat împotriva armatei germane care era și mai numeroasă și în armată mai bine. 15.000 de români morți 30.000 de germani Morți. Și răniți tot așa la criteriu, unul către doi. Iată atunci s-a arătat vitejia și sângele nostru de la Daci, din Burăbista, care stăm aici, Burăbista, Decebal, Dan al Doilea, Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu și așa mai departe cu toți voivozii noștri români care au fost... În toate veacurile a aparat astă țară. Și evident că noi, toți fugeau la noi, sârbii, bolgarii, macedonii, câți erau, toți fugeau sub o crătire, mai ales a lui Ștefan cel Mare, care a opus o redută cum îl numea Papa de la Roma, atletul lui Hristos. Iată, deci, care a fost... Uh, Punctul de reper, În epoca lui Ștefan cel Mare, am arătat cine suntem și cum putem să stăm aici ca o stăvilă din neclintit a creștinismului, cum a arătat și dumitare, noi am fost simbioza dintre Cruce și Sabie, una fără alta nu putea fi necondiționat și Ștefan cel Mare a zidit de fiecare dată, după fiecare luptă, câte o biserică și mai ales s-a postit trei zile după lupta de la Vaslui cu armata moldovinească, unde au murit 32 de mii de turci și 8 de moldoveni, deci fiecare moldovean ca să câștigăm această bătălie. Mulțumim mult foarte pentru cuvintele extraordinare rostite de domnul, domnul Pașa. A, mai avem, mai avem acum un alt prieteni care așteaptă să ia cuvântul, vă rog, Alô. Alo? Da, vă rog. Alo? Alo? Alo, da, vă rog, vorbiți. Alo, bună seara. Bună seara. Sunt Valerian Grosu. Da, domnul Valerian Grosu, bună seara. Sigur că... Putem vorbi extrem de mult, mult și trebuie să vorbim mult despre această simbioză dintre cruce și, și, și sabia, adică dintre credință și forțe pentru a-ți apăra patria. Ștefan cel Mare nu în la Chișinău, monumentul creat de, de marele nostru sculptor, plămadeal Alexandru, i-a -a, -a pus în mâna dreaptă, în mâna stângă în crucea și în mâna dreaptă sabia. Această simbioză a ținut, de fapt, poporul ăsta, acest miracol, cum ați spus dumneavoastră și citatului de la Bretianu, acest miracol, poporul român. Sigur că mulți din jur, sau multora din jur, nu le convine existența acestui popor aici, într-o lume preponderent slavonă și alături... Ungurii, dar nu despre asta vor, trebuie să vorbim. Vorbim despre cu adevărat despre uh, jertfele, despre sacrificiu armatei românii de-a lungul sau armatelor românești, și armate, uh, armatelor daciei de la luptătorilor daci de la începuturi până în prezent. Că atunci când încercăm să enumerăm aceste mari personalități, țineți minte, la la Mihai Eminescu în scrisoarea treia răspunsul celă magistral fan, extraordinar pe care l-a dat Mircea bătrân lui Baezit, când i-a răspuns foarte clar eu mi-a sărăcia și nevoile și neamă tot ce mișc în țara asta râul ramuri, mi-e prieten numai mie iară, ție dușmanțe este și -a, amint, și a amintit Eminescu acolo că, ai, că chiar uh, Darius al lui stat spebenind aici s-a uh, întâmpinat rezistența populației de aici, fiindcă acela era un cuceritor, pe când lumea aceasta, oamenii locului, își apărau sărăcia și nevoile și neamul. Și aceea, trecând în revistă, în decursul secolor și mileniilor, marile personalități, nu vreau să le enumer că le-a spus iată precedentul vorbitor în special și cu adevărat s-a referit la ceea că practic numai enumerarea lor ar fi un adevărat monument de, de virtute a românismului și a, a ero, adică și a eroismul poporului acesta, dar oricum amintindu-l pe Burebista pe Decebal, pe, pe Alexandru cel Bun, pe Mircea cel Bătrân pe Ștefan cel Mare, Mihai Viteaz pe Ioan Vodă cel, cel Viteaz și ajungând până la, la războiul de independență de la 1877 și mai ales războiul pentru reîntregirea neamului, primul război mondial, unde preoții au fost totdeauna alături de, de luptători, de, soldi, de ostași, fiindcă altfel nu, nu, nici nu putea fi. Um, acest mare poet al neamului nostru, Alexei Mateievici, venind de pe front, a compus acel, acel imn extraordinar în limba noastră. Adică noi ne ținem pe, pe credință, pe graiul nostru și pe vitejia neamului nostru. Eu cred că ar trebui um, să, ca televiziunile noastre, ca toate mijloacele care cât de cât influențează mă, știu, conștiința populației la noi din prezent ar trebui să reflecte toată vitejia aceasta prin reluări de filme, prin reluări de prezentări de, de mari uh, evenimente ale istoriei naționale și deoarece uh, generația de astăzi cunoaște foarte puțin lucrurile astea și uh, numai un singur film să-l privești cu Șteban cel Mare sau cu Mihai Vitează sau cu Decebal e de ajuns pentru ca să-ți da, să dai seama ce înseamnă uh, credința în adevăr și credința în... Uh, în Dumnezeu pentru ca să-ți pe pământul tău. Deci ar fi să avem un film despre jertfa armatei române pentru eliberarea Basarabiei în 1940? Fără discuție. Tocmai că nu -a, -a, -a, a fost realizat un asemenea film. Și eu este. am. Și am atâta răspui... material și atâtea cadre sunt. Exact. Există... Deja și mai sunt oameni, mai, mai sunt... Mai sunt Bunei noștri care mai țin minte ce a fost. Da, eu chiar zilele trecute, iată, sâmbătă și duminică, am fost prin, prin părțile Oituzului. Acolo bunelul meu a, a luptat în, în, pe la Oituz și la Mărești, și am fost și am văzut câteva cimitirii în zona aceea, acolo, în, pentru, adică închinate ostașilor căzuți în primul război mondial. Am avut și eu sentimentul, pe care îl firesc, pe care îl ai oricine, când știe că cineva apropiat a luptat acolo, un elul meu nu a, nu a căzut acolo, a, a, a rămas în viață și, și însă, însă armata, sau mai bine zi, putere sovietică, l-au distrus ulterior după 1944 după și nu l a mai cunoscut. Oricum, eu consider că ziua armatei românii trebuie să fie de fapt cum ați spus-o o, o zi care să fie uh, mobilizatoare și pentru populație dar să ne cunoaște un pretext în plus să ne cunoaștem cât mai bine istoria și încheiind vă spun așa că am, uh, recit, am citit cu, cu emoție cu pagină cu pagină acel, acel adevărat monument al, uh, de literatură și de, de, cum să spun, de um, editorial uh, cartea lui uh, Vasile Șoimarul, postului deput deputatului din primul parlament al, al Republicii Moldova, Vasile Șoimarul românii din jurul României, uh, cu, cu acele imagini de la cotul de explicare care atâta încât sunt dispus. spus. Bine, eu nu vă mai mult, uh, o seară plăcută tuturor. Mulțumim mult, uh, Valerian, mulțumim foarte mult pentru aceste cuvinte dedicate. Alo! Aduate. Alo, da, vă rog. Bună seara, domnul Șăcareanu! Bună seara. Dumitru Munteanu căvaraș? Da, domnul Dumitru. Cu adevărat ați spus și a vorbit oamenii care au vorbit înainte de mine se poate de vorbit la infinit despre acest fenomen românesc milena, de milenii. Poporul român <coughs> A fost, a fost ocupat, deportat, pradat, umilit, de mii de ori, dar niciodată n-a fost biruit. Niciodată. Pentru că poporul român este un popor cu credință în Dumnezeu. El niciodată n-a început un lucru fără Deasem china celui care a făcut cerul și pământul. Poporul român este un popor drept, cinstit, care niciodată n-a năzuit să ocupi teritorii străini și și-a apărat cum a putut pământul, țara, hotarele sale. Prin șas, cotropitorii și pe pământul nostru și ni râme, ni, ni bagiocoresc și ni ni din toate părțile. Dar niciodată nu vor birui acest popor, pentru că el este binecuvântat de Dumnezeu. Și niciodată nu vom ceda și niciodată nu vom Plângi. Nu! Noi suntem români și punctum. Pământul ăsta e românesc. De la Alba iulii și până la satul Nu se poate, domnilor, sateliții trebuie să plece acasă. Tot trebuie să retragă de pe pământul ăsta. Să ne dee pace, să ne hotărâm soarta noi înșine. Înșine, să fiu scuzat, eu sunt, am ieșit din dintr spital, acum, sunt foarte bolnav, da, cu ocazia acestui, acestui, acestui eveniment, eu sunt dator dator să vorbesc și mulțumesc domnule Săcăreanu că ai pus această, această întrebare azi. trăiască poporul român, trăiască oastea românească, care a căzut pentru apărarea acestui pământ, strămoșesc de la Hristos și mai înainte. Mulțumesc. La gura novacelui roșii au nivelit 75 de morminte al ostașelor români. Am scris și lui Domnul Tevofti și lui Domnul Gimpu și până azi n-am răspuns la la aducerea acestui cimitir la un nivel normal. Da, bine, mulțumim, domnul Vă rog! Domnul tră... da, mulțumim mult. Ce luați amintei Că acest, acest cimitir de la gura navoșului trebuie discos la lumina lumii, trebuie da. săfințit locul cu ceva și de, de făcut. Bun. Vă doresc sănătate! Eu sunt ce sunt, mai mult nimic, eu însuși nu mă prea buric, eu satul vreau să mi-l ridic, și țara vreau unesc, să mă unesc, să-l pun la punct poporul român Mulțumim vă mulțumesc Mulțumim mult. Și vă și bună mult, domnul Dumitru Monteanu pentru aceste cuvinte frumoase anumine asemenea evenimente asemenea evocări sper să fie deci un îndemn pentru unirea noastră că de asta avem nevoie Acum în Basarabia, despre unirea și încrederea în noi, în primul rând. Alo. Alo! da, vă rog. Alo! Da. Bună seara! Bună seara! Sergiu Chișinău! Bună seara, Sergiu Bună temă, e foarte bună! Eu vreau să, să vă spun, să uitați oamenii filmul ăsta lui Sergiu Nicolaiescu Pentru Patriei. Da. E în 1977 el e filmat, foarte bun. Acolo mi place de generalul Mih Mihail Cerchez, dacă știți, Cristodulo, care i-a scăpat pe ruși de, de mari pierderi în războiul sub Plevma, dacă știți. În, Așa, da? Da. Pentru... Apara, pentru, pentru e, e, când a venit eu i ajutat pe ruși să iasă din încercuiri și da, l-a luat pe, în, în plenă pe generalul Nuri Gazi e, Saman da, da, Pășa așa, am, da. cel mai principal și l-a vândut la Turș că avem niște oameni notorii și când spun cineva că noi avem, el s-a născut în Brălat, în, Mol, în Moldova în 39 și uitați vă vă rog filmul ăsta lui Sergiu Nicolaiescu pentru patrie tare da. interesant film, dar vreau să spun și despre de război. Așa care cu avioanele am văzut, Românul Canta Cuzino, Constantin, dacă știți, e, el, el are 56 de... E, numai nemții au 300, 350, Eric Hartmann, și el și Ivan Cujdu, pe slavă un loc. E, nu văd că Bulgaria au numai 5, 6... E, numai el stă alături de nemți și de ruși. Da. Contacuzina a nostru. Da, sunt foarte băute de, de, interesante pe care trebuie să le cunoaștem. Da, da trebuie să le cunoască tăți. când spun că noi n-am avut nici, nici pilos, n-am avut nimic. știți, băieți, că cel mai bun a fost rușii, nemții și românii. Românii, mai mulți. Eu am zis cel mai mult care au făcut și 56 de e, lovituri. Uh, și să mai spun, are foarte mult sau uh, armata română are foarte mulți oameni notorii, foarte mult generali și buni și drept a spus și ne-a spus înainte că uh, numai, uh, nu datorită fra francezilor sau turșilor sau rușilor s-au păstrat uh, arealul istoric românesc, datorită oamenilor. Da, Celor e, care au stat cu armă în mână și au apărat da, acest toți care s-au născut pe pământurile astea, începând de la Daci și până muia. Da Așa că trebuie să ne bucurăm de asta când noi suntem da. tot români. Bine, mulțumim mult, domnul Sergiu. Mulțumim mult, seara bună. Alo, da, mai este cineva pe fir? Vă rog mult. Da, vorbiți, vă rog, alo. Alo. Bună seara. Bună seara. Da, domnul Cristi. Da, Existența poporului român se bazează pe trei piloni: credința, armata și biserica. Acestea au fost trei piloni care au ținut și continuă să țină unitatea poporului român. Minirea unei armate, dacă vorbim, este de așa apărat teritoriul, de învălitori. Dacă prin comparație cu alte armate din Europa, acești armate rusească, franceză, engleză, germană, inclusiv și spaniolă în perioadele de antichitate, au folosit armata pentru expansiuni. România poate să adică exemplu pentru toate țările europene minirea unei armate, să-și apere proprii teritorii și să nu pretindă la alte teritorii. Prin asta se deosebește armata română de celelalte armate și state care ne înconjoară. Pentru că fiecare, dacă intrăm în istorie, fiecare țară, inclusiv și Polonia cei, ce și mai departe, când au, alte state au dat slăbiciunii, s-au folosit slăbiciunilor lor și le-au atacat. Ceea ce nu putem să spunem de armata română. Asta e o trăsătură și o caracteristică a armatei românii. Cine poate să ne reproșeze la al doilea război mondial, nu noi am fost cei care am provocat, ne-au provocat. Dacă în 40 rușii nu recuperau Basarabia, noi cred că n-am fi trecut nici n-am fi intrat în război. Așa a fost situația pentru că două națiuni ce se băteau pentru pe principii ideologice ne-au folosit și unii și alții. Și în confl conflagrația în lor război mondial și în al doilea. Dar și în primul război mondial și în al doilea datorită inteligenței, încă o dată vorbesc, datorită inteligenței native a poporului român, am folosit aceste situații în favoarea noastră. Asta este dezaurul de aur a armatei române. Inteligența. Inclusiv și a poporului român. Să ne mândrim și o sară bună. Da, mulțumim mult, domnul Cristi, pentru această atitudine a lui. Da, vă rog. Da, vă rog. Vorbiți, vă rog. Da, rog, Bună seara! Bună seara! Mă numesc Crotaro Mihail sunt de la Joloboc Orhei. Da, domnul Mihail. Domnule Secareanu, ziua de 25 octombrie, pentru mine este o zi foarte însemnată. În primul rând, Bunelul este mort în cel de-al doilea război mondial în armata română. Bunelul de pe mama, Mihail Stepan. Dumnezeu să le -arte. E, Care a născut într 1915. E, a doilea, este astăzi e născută nepoțica, ca care eu am 11 ani. Și azi am felicitat-o și o întreb, știi la ce pași zi, zic, însemnată ești, tu de aici, că nu știu, zic, azi e ziua armatei românii. Și tot Se altă, altă Când zi, e născut și regele Mihai al României. Să vă trăiesc. Eu zic, că zi, zi, zi, ești într-o zi foarte însemnată. Dar care este cauza? Cauza vreau să-i felicit tuturor generalii armatei românii, comandantul suprem, generalii, ofițerii, sergenței și oaspeții de rând. Dar tot una, vreau să, să vă spun chiar de acasă așa mare sărbătoare, dar să fac una alta, ascultându-i pe, pe, pe bunelul fratelui Ion Stepan și pe mulți veterani din armata, care au fost în armata română, eu au spus că deci, la un nivel înalt de pregătire, românii erau pregătiți milităriști, dar, dar erau slabi în armat. Și mă uit că astăzi România nu a învățat lecții din 40 să-și facă o armata tot puternică. Cum a spus dumneavoastră că suntem înconjurați de lumea slavonă și ați văzut declarațiile care erau că timp de șase ore ei sunt la București. Timp de șase ore e la București. Până când Mircea Chilaru nu a declarat că noi timp de șase ore facem praf două armate al de-a 14-a. Și s-a terminat atunci al lor vorba. Una, una și, și, și vreau să vă mai spun Uh, ar trebui că dacă e membru a NATO să se uite după, după, după un altă și, și să vezi să bani în, în armata română. Căci cum spunea, cum a spus uh, generalul român Constantin Cegeratu, dacă vrem pace, trebuie să ne pregătim de război. Și încă un caz însemnat vreau să vă spun, fratele meu cel mai mic lucrează la Moscova. Într-o zi mi a spus că a de vorbă cu un rus acolo care vine și lucra. Și mi a spus că tata la rus și împrindea ostașii români îi luam lua prezonerat, au spus că se uitau după semnele petliței și au spus că îi spânzurau și eu îi spun că și erau aici vânători de munte dar de brigăzile de vânători de munte rușii tare stemeau că Odessa și o au luat-o. Nemții nu au putut să, să ocupi Odessa no. ei puteau numai la, la câmp deschis să lupte, dar ei știau lupta în munți și aici ăștia au cucerit. Z-au eliberat Da. Și astăzi aș vrea să-i felicit pe generalii români, pe întreaga armata română, la mulți ani, ostași români, și poate pe viitor vă șeaps și ostașii moldoveni vor face parte din ostașa, din armata română. La mulți ani! La mulți ani, La revedere! Mulțumim mult! Așa, mai avem mai avem cineva acum? Deci telefoanele noastre sunt 044699 sau 44695. Să ne amintim cu ocazia acestei zile, stimați prieteni, de cei peste 400 de ostași ai armatei române care în la ordinul mareșalului au trecut prust, Prutul la Ordinul Urstaș-Vordon Treceț Prutul au trecut Prutul pentru a elibera Basarabia în 1941 atunci când Basarabia într-adevăr a fost eliberată cu această ocazie aș vrea să să ne amintesc aici la un citat dintr-o frântură, o frântură dintr-un interviu acordat de generalul mareșalul deja Antonescu, acordat unui zearist italian Lamberti Sorrentino pentru ziarul Il Tempo la 26 ianuarie 1943 era vorba despre pericolul rusesc, așa cum îl înțelegea mareșalul Ion Antonescu este foarte important am mai de, ce, de despre acest lucru, dar ar fi foarte important să, să revenim la acest... Avem acum un apel? Alo? Da, vă rog. Bună seara, domnul Sucărânu. Bună seara. și Da. Foarte interesant seara. că nu m-a început ascultat, asculta și am și nimerit. Au dat până la urmă, bine. Dar eu am fost, am mai sedit niște copaci. Eu am spus atunci să dim uh, pentru Dorin Chertoacă. Zeci, eu am aproape zeci de acum Bravo. Aici am lucrat cu omul, pentru că și a lucrat macarale de cele care clădit cu 14 etaje și jumătate de groapă cu petrele cu mâna. te jumătate de oră la groapă, dacă nu o oră. E <laughs> bine, asta da. Și în un lucru, iată, eu spuneam că trebuie să facem. Eu și vorbesc, dar și fac. Așa sunt trei categorii, știți. Iată, a trecută, venind de la Valea Morilor, că eu mai duc acolo mai vara, joc boliei, acum mai mult la bar, mai la izvor, la Tamara, mi-e apă de izvor și venire în lebus în troleibusurile astea noi din Belorusia, foarte bune, printre alte, a influențat și colegul și prietenul meu, amicul Gicu Hioar, două mandate ambasador în Belorusia, foarte bine a făcut. Așa și... Stând de vorb, erau acolo o doi bărbați, doamni și a început discuții despre... toate au fac lucrurile astea. Și prin 88-9 în transport chiar de loc discutam, despre toții, avem noi probleme. Și stăm și așa noi discutăm mai multe și despre Putin, probleme în toate. Și Și așa de una și-am aproape, s-a liberat un loc în partea așa, lângă mai lângă noi și cum o să Și, și asculta atent dar niște museți așa mari, parcă părea că e un taraz buzi, Ei bine, și când de-am iasă aici, pe la albaiul Iisus, aproape, numai când scoalăci, că, ta-chihă, n-adul, o foarte ne e. Și eu, bine, era ruzacul luat din spate, cu apă, că dacă avea după rând, am zis că Vedeți nu i-a plăcut deloc și vorbeam noi și vorbeam lucruri așa, n-am, de ruși, n-am vorbit de rău, să zicem așa, am spus că e Imperiul Rus, agresor, întotdeauna oameni ruși, oameni de treabă tot, dar vedeți ce spunem că acum, zic că acum să-mi spui mie lucrul ăsta, vă spun că dacă eram fără nimic nu ieșe pe sus dintr-o bine. Așa că trebuie să în orice moment, zic în piață când mă duc discut cu oamenii, despre chestiunea, referendum tot, și majoritatea o achi -așază. am fost oamenilor de acord, anumit că se nu ia și laudă, și toată așa de frumos pe centru, mai ales, spun, a fost de când el. Așa că eu asta termin și asta spun legătorul cu armata română, mai adaug și eu la glorioasa noastră armată. Așa, din 1944, numai când s-a întors din august, trupele contra Germaniei și... Ungariei, da atunci au murit peste 200 de mii numai nici într-un an de zile, vă închipuiți, de români, dintre care foarte mulți basarabieni care au fost înrolați atunci și de nici nu aveau dreptul să o facă sovietici teriun, teritoriul ocupat cu, cu, cu forța asemenea, al cetăței și au dus cu minim jumătate de an la sfârșitul războiului a doua mondial. Așa că pe toate date România trebuie să fie recunoscută a patra partener din al război mondial. Dar iată, n-au -au, -au dorit lucrul ăsta. Prea mulți e, dușmane da, România. Da, da, da. Și încă un lucru, mulți, da, într-adevăr, cu mareșal Antonescu, chestia e foarte delicată. Mulți a critică, rege Mihai, Dumnezeu să-i dea, mai ca să ajungă la 100 de ani, pentru că mai are 4 ani și cred că o să ajungă. Era într-o situație foarte delicată, atunci România avea să fie distrusă, dacă nu mi-avea la asta. Era distrusă, pentru că... Bine, că, sunt interprete și interpretări, acum da, nu... Da, dar nu avea să fie, pentru că nu avea alte ieșiri, nu se putea să fie altă, dacă... Erau, am asta. înțeles că Antonescu avea tratative deja purtate cu rușii pe alte căi, pentru, în condiții... Mai bune pentru Da, România. eu Dar în 97-am avut în o canție, am fost la consulatul României, am ascult chestiuni și Florea Dragoia, Consolul Cultural, <coughs> nu <l> a ați știți. <coughs> și eu am luat-o din revistă de noastră, de acolo despre Antoniescu Mică, de când îmi revista, a ieșit cu un an înainte, se împlinise 50 ani de la... după ce, la... când l-au împușcat, bine. Da. Și mi-a dat-o și păcat că am dat-o cu Eva, la un... Da, -a bine uh, A da. zis că, că nu mai avem Mai avem da, Noi să ne mândrim da. foarte noi mult ne mândrim, Neamul nostru da. de Doamne să fie toți ca noi Ne-am luptat pentru apărare Pentru da. recucerirea teritori Nu pentru ocuparea teritori da. te Mulțumesc da. frumos Mulțumim despre asta am vorbit în, în începutul emisiunii Despre Mai este cineva pe fir? Da, vă rog, alo, vorbiți Alo, vorbiți, vă rog Alo, vorbiți? Alo, bună seara. Bună seara. Eu zi părere că noi, să dobenim ceva din tot ce dorim, e timpul de schimbat num din numirea țării noastre, din Republica Moldova, în Vesul Basarabia. alo da, da, vorbiți. A, do, vorbiți, vă auzim, cum vă numiți? Da, da, da, Ion mă numesc. Da, domnul Ion, vorbiți. Da, și proiectul plăhătiu care e pus cu... Europeană. este un proiect taric periculos de mine din Moscova. Este un proiect a Moscovii. A, cu introducerea în Constituție? Alo, da, vorbiți să vă auzim. Alo. Bine, asta a fost... Nu știu dacă mai mai avem, mai este cineva? Da, vă rog, Dar, Da, bună seara. Alo, eu, vorbiți. Alo. Da, vorbiți. Eu vreau, în primul rând cu foarte mari rugăminti să mă adresez către toți care telefonează la vocea Basarabiei, mă la forum, să vorbească mai puțin, să răspundă la tema cuvinită, fără multe povești, mă scuzați, dar mult în plus să vorbești. Da, aveți Vorbit dreptate. Vorbești numai ce, și trebuie la tema dată. Eu vreau să spun din partea mea, prinț armatiei sovietice. Eu sunt născută după război și nu știu nimic, așa numai din ce spunea spune părinții, băbistie, buniei, frații mai mari, că românii pe noi ne-au salvat. Atât știu. Și tatăm eu a luptat foarte mult în aceste războaie. Tot timpul vine înainte să spunea cocințărare, așa am mama. Cocințărare, e plecat la cocințărare. Eu de pilul nu-l cunosc pe tata meu. Nu se minte absolut. Așa am văzut o fotografie și ca prin vis să n minte, dar acum în prezent nu am. Da. Iacă am rămas fără tată și am crescut de o vârstă cu mama, adică de o vârstă mică am rămas, și numai cu mama am crescut trei copii. Foarte grea ne-a fost soarta. Și vreau să spun că, datorită armatii, tot timpul auzim că, datorită românilor, noi am fost salvați, am fost scoși, că altfel era să, fie, să rămână numai pământul gol și a da. Și casă și tot. Da. Și deși noi nu uităm niciodată, mai sărut că... Dar eu nu cunosc pentru că eu nu țin nu mit numai din povestirea lor. Așa că au fost războaie foarte strasne și, și tatăl meu... A nimerit după spital cu multe răni, după război sau cu multe răni a murit totuși nu în război, dar aici. Da, Dumnezeu spitala. să le arde, da. Și de asta vreau să mulțumesc poporului, adică militarilor, armatii românii, da. care au fost și și vor fi, că sunt, este o armată foarte puternică și foarte credincioasă, Mulțumim. și Mulțumim, doamnă, mulțumim Când mult vă mulțumesc cu dumneavoastră pentru atenție. Nu Domne trebuie ajută. de uitat așa dată. Mulțumim, doamnă ajută, comemorăm da. veșnic tot timpul, comemorăm jertile cu oamenii s-au dus cu zile, pentru apărarea da. patrii între ei. M mulțumim patrei, Mulțumim. Nu știu dacă mai avem timp, nu mai avem timp acum, suntem uh, pentru uh, apeluri. Eu aș vrea să te termin gândul cu... Uh, deci cu cele spuse de Mareșalul Antonescu referitor la pericolul rusesc. Mareșalul, deci militarul, soldatul Antonescu, care a fost ucis pentru că ne-a eliberat, pentru că a vrut o Românie liberă. Mă gândesc, spunea Ion Antonescu, la ziua de mâine a României, și la eventualitatea că războiul va fi pierdut. Eu lupt cu Rusia, care este un inamic mortal al țării mele. Jafurile Germaniei le putem îndura, dar sub amenințarea Rusiei putem sucumba. Eu lupt întotdeauna cu Rusia. Comunismul Uniunii Sovietice este un mișloc, nu sfârșitul imperialismului rus care vrea Constantinopolul și poate să ajungă acolo numai traversând sau înghițind România. Eu nu fac un joc de treșor, ca vecinii mei unguri, visând prăbușirea germanilor și sosirea englezilor eliberatori. Drumul spre Constantinopol nu trece prin Budapesta și ei nu au o motive să se teamă de Rusia. Noi avem. Noi știm că dușmanul mortal al României este Rusia lui Petru cel Mare și a Ecateriniei a doua, cărora Stalin le-a rămas credincios și, pe care trebuie să recunoaștem, îi continuă genial. Este ursul rus din totdeauna care, înveșmântân, înveșmântându-se astăzi în comunism, Înaintează în numele unei, unui ideal care corupe intelectualitatea și, ascunzându-și colții după o zdreanță roșie, atrage masele de muncitori și țărani Eu voi arunca în război spre a-i zăgăzui pe ruși toate forțele pe care voi izbuti să le înarmez, convins că acesta este supremul bine pentru România, zăgăzuirea Rușilor. Am încheiat citatul din mareșalul Antonescu privitor la pericolul rusesc cu aceste gânduri, stimați prieteni, cu gânduri la glorioasa armată română, cu gândul la sutele de mii de ostași ai armatei române care și-au dat viața pentru eliberarea noastră a basarabenilor. Pentru eliberarea întregii României, a, încheie această emisiune a, și a, vă doresc o noapte frumoasă în continuare. Doamnește! o Din batalionul Doi Dar nu ne mai Întoarcem toți Avem răniți Avem și moți Avem răniți Avem și moți Și alții nu S-au mai întors Ne-ntoarcem iar biruitor. Ostașii din batalionul lui Noi cazem ahtea-nsfărma Din fier și din beton armat și Dumnezeu ne ajuta că ce am luptat, că ce am luptat. Și din batalionul 2 Și-am stat în ploaie vânt și-am ar și, și adus țării mare, dar și adus țării mare, dar Din nou ardeau. Ce iar biruitor Ostașii din batalionului Ne așteaptă țară și un popor Cu steagul mândru tricolor Cu fete mândre și cu flori Așa feciori, așa feciori Ne așteaptă țară și un popor Cu steagul mândru tricolor Cu fete mândre și cu flori shopeciò